Стівен Кінг. Сонячний пес. Розділ перший. 15 вересня було Кевіновим днем народження, і отримав він саме те, чого бажав – сонце. Вище згаданим Кевіном був Кевін Делеван, який святкував свій 15-й день народження, а за сонце слугувала Сан-660, камера Палароїд, котра в руках початківця хіба що сандвічі з болонською ковбасою не майструвала. А так була здатна геть на все. Звісно, річ. Були й інші подарунки. Сестра Мек подарувала йому сплетену самотужки пару рукавиць, ще було 10 доларів від бабусі з Демойна, а його тітка Гільда надіслала, як і завжди, краватку Боло з гидким затискачем. Уперше Кевін отримав таку, коли йому виповнилося три, тож він уже назбирав у шухляді колекцію з 12 таких от краваток із гідкими застібками якими ніколи й не користувався, що отот -от поповниться цією, щасливою тринадцяткою. Хоч він ніколи жодну з них не одягав, викидати їх йому було заборонено. Тітка Гільда жила в Портленді. Вона жодного разу не приїздила на дні народження Кевіна чи Мек, але ж хто зна. Може, їй і заманеться якось це зробити. Бог свідок. То цілком можливо. Портленд лише за 50 миль на південь від Касл-Рока. І от, припустімо, вона таки приїжджає і просить Кевіна показатися в одній із отих краваток, або ж Мек у тих її шарфах, якщо вже на те пішло. На деяких родичів відмовки ще, може, подіяли би. Однак тітка Гільда – то вже інша справа. Зоря Надії зринала там, де перетиналися дві найсуттєвіші риси тітки Гільди. Вона була багата, а ще була стара. Одного дня на глибоке переконання Кевінової мами тітка потурбується про Кевіна та Мек. Було зрозуміло, що цю турботу вони відчують уже по тому, як тітонька Гільда вріже дуба у вигляді окремого пункту в її заповіті. Тому наразі було вирішено закраще притримати бридкі краватки та настільки ж бридкі шарфи. Отож номер тринадцятий, на застіпці якого була пташка, у якій хлопець розпізнав дятла приєднається до решти. А Кевін напише тітці Гільді «Листа подяку». Зовсім не тому, що цього хотітиме мати, і не тому, що він думав чи переймався тим, що тітка Гільда, можливо, одного дня потурбується про нього та його молодшу сестру. А тому, що взагалі був чуйним хлопчиком, мав гарні манери і був позбавлений якихось вад. Він подякував своїй сім'ї за всі подарунки, його мати і батько, звісно, подбали про безліч приємних супутніх дрібничок, хоч саме Полароїд був родзинкою їхнього привітання. І їх втішало, що син був задоволений. Не забувши цьомнути Мек у щічку, вона захихотіла і вдала, що стерла братів цьому, та видно було, що і сестра втішена. Та запевнивши її, що рукавиці стануть у пригоді, коли взимку настане час для лиш, Утім, його увага була прикута до коробки «Полароїд» і додаткових фільмпаків, що йшли в комплекті. Він гречно покуштував святковий торт і морозиво, хоч і було цілком ясно, що йому вже кортить випробувати камеру на ділі. Як тільки випала слушна нагода, так він і вчинив. Тоді і почалися негаразди. Згоряючи від нетерпіння, Кевін, наскільки міг, ретельно прочитав буклет з інструкцією потім заправив плівку в камеру під наглядом своєї рідні, чиї очі були сповнені очікування та несвідомого остраху. Буває, що саме найжаданіші подарунки схильні підводити в останню мить. Усі гуртом зітхнули, радше чмихнувши, аніж пихнувши, коли камера слухняно виплюнула картонний квадратик на упаковку з плівкою, як і було обіцяно в буклеті з інструкцією. На корпусі фотокамери – Відокремлені зигзагоподібною блискавкою були розміщені дві цятки. Одна червона, друга зелена. Коли Кевін заправив камеру, червона цяточка загорілася. Декілька секунд не було жодних змін. Завмерши в мовчазному подиві сім'я спостерігала, як сан-660 зі свистом вбирає світло. Потім червона цятка згасла і уривчасто заблимав зелений вогник. «Готово», – промовив Кевін. Тим намагаючись звучати невимушено та не дуже виходить тоном, що й уніла Армстронга, коли той уперше ступив на поверхню місяця. Чом би вам усім не стати гуртом. Ненавиджу, коли мене фотографують, скрикнула Мек, прикриваючи обличчя з театральною міною, що поєднувала тривогу і насолоду, на котру спроможні лише дівчатка підлітки та дуже бездарні акторки. Та годі тобі, Мек. промовив містер Делаван. «Не будь дурненькою, Мек!» – додала місіс Делеван. Мек облишила обличчя та свої примхи, і трійця вишукувалася в кінці столу, на якому й досі лежали залишки недоїденого торта. Кевін поглянув крізь видошукач. «Підсунься трохи ближче до Мек, мамо!» – проказав він, жестикулюючи лівою рукою. «Та тут і теж! Цього разу жестикулюючи правою!» «Ви ж зачавите мене!» – вигукнула Мек до батьків. Кевін поклав палець на кнопку спуску затвора, відразу пригадавши побіжно прочитану за увагу в інструкції про те, як легко відтяти голову тим, кого фотографуєш. Геть без голів, подумав він, то було б весело, та з якоїсь причини він відчув легеньке поколювання в основі хребта, що з'явилося та вмить зникло, за ледве він устиг його відчути. Кевін трохи підняв камеру. Отак. Усі були в кадрі. Добре. «Гаразд!» – проспівав він. «Усміхніться і скажіть злягатися!» «Кевіне!» – скрикнула його мати. Батько голосно зареготав, а Мек зайшлася скаженим сміхом, на якій спромоглася б не кожна бездарна акторка. Дівчатка у віці від 10 до 12 років мають виключне право на цей смішок. Кевін натиснув кнопку. Лампа спалах, живлена батареєю у фільпаку, на мить затопила кімнату сліпучим білим сяйвом. «Вона моя!» – подумав Кевін, коли саме мала настати кульмінаційна мить його 15-го дня народження. Разом із цією думкою до нього повернулося те химерне легеньке поколювання. Цього разу воно було відчутнішим. Фотокамера видала шумний звук, щось середні між вереском і дзижчанням Звук, котрий заледве можна описати, проте знайомий більшості людей – Звук камери-полароїд, з якої вивергається те, що, може, і не є мистецтвом, але зазвичай припадає до смаку і майже завжди забезпечує миттєве задоволення. «Дай глянути, попросила Мек. «Притримай коней, пунтику», – промовив містер Делеван. «Їм потрібно трохи часу, щоб проявитися». Мек пильно придивлялася до сіруватої поверхні майбутнього знімка із зосередженою увагою ворожки що вдивляється в кришталеву кулю. Решта сім'ї зібралася довкола. Повітря наповнилося тривожним вичікуванням того зштибу, що й під час церемонії заправлення камери. Життя американської сім'ї, що застигла в очікуванні перевести подих. Кевін відчув жахливу напругу, що сковувала його м'язи, цього разу не в змозі її знехтувати. Він не міг цього пояснити, та відчував її виразно. Кевін не міг відвести очей від суцільного сіроватого квадрата, облямованого білою рамкою, що стане межами фотознімка. «Я наче бачу себе!» – радісно вигукнула Мех. Потім за якусь мить. «Ні, вже наче й не бачу. Здається, бачу!» У цілковитій тиші вони стежили, як сірість розсіювалася, мов тумани в кристалі провиця, відкриваючи їм зображення на знімку. Містер Делеван порушив тишу першим. «Що це таке?» запитав він, не звертаючись ні до кого конкретно. «Якийсь жарт!» Кевін розгублено опустив камеру на стіл. Чим ближче до краю, щоб роздивитися, як проявляється знімок. Мек побачила знімок і ступила крок назад. На її обличчі не було ані переляку, ані зачудування, лише звичайний подив. Одна її рука піднялася, коли вона обернулася до батька. Зводячи руку, Мек зачепила камеру і скинула її зі столу на долівку. Місіс Делеван дивилася на фото немов у трансі, Вираз її обличчя нагадував чи то жінку чимось глибоко збентежену, чи то жінку, котрій саме почала дошкуляти мігрень. Звук удару камери об підлогу сполохав її. Вона злегка скрикнула і відскочила, перечепившись об ногу Мек і похитнувшись. Містер Делеван потягнувся до неї, ненароком штурхнувши Мек, що й досі стояла поміж ними. Він не лише зловив дружину. Але й зробив це певною мірою витончено. У цю мить із ними вийшов би справді гарний знімок. Мама і тато наче щойно закохані, немов завмерли під останній акорд запального танго. Вона задерла одну руку вгору, відкинувшись назад, а він схилився над нею в тій неоднозначній чоловічій позиції, яку можна витлумачити, якщо заплющити очі на обставини, чи то як прояв турботи, чи як хтивості. Одинадцятирічна МЕК була значно менш граційною. Вона поточилася вперед, до стола, вдарившись об нього животом. Удар був достатньо сильним, щоб завдати їй болю. Проте останні півтора року вона тричі на тиждень відвідувала балетні курси YWCA. Грації їй, може, і бракувало, та балет вона любила, тож танці, на щастя, загартували м'язи її живота достатньо, щоб витримати удар не гірше, ніж автомобільні амортизатори що пом'якшували поїздку дорогою, помережену ковбанями. Та все ж таки наступного дня від удару в неї проступила чорно-синя смуга над стегнами, який знадобилося майже два тижні, щоб спочатку зарожевіти, потім зжовкнути і лише тоді зникнути. Зворотний шлях знімка від полароїда. Коли відбулася ця аварія Руба-Голдберга, Мек до пуття й не втямила, що сталося. Вона просто врізалася в стіл і скрикнула. Стіл нахилився. Святковий торт, що потрапив на передній план першого Кевінового знімка, зробленого новою камерою, зісковзнув зі столу. Місіс Делеван не встигла навіть запитати «Мег із тобою все гаразд», коли решта торта впала на Сан-660 зі смаковитим чвак. І солодкі бризки вкрили їхнє взуття та плінтус попід стіною. Видошукач, весь перемащений голландським шоколадом, виглядав, мов перескоп. Оце й усе. З нам народження, Кевіне! Того вечора Кевін і містер Делеван сиділи у вітальні на дивані, коли зайшла місіс Делеван, розмахуючи двома пошарпаними аркушами паперу, скріпленими докупи. І Кевін, і містер Делеван тримали на колінах розгорнуті книги. «Найкращі та найкмітливіші. Батько. Стрілянина Вларедо. Син». Але вони майже не читали, а витріщались на камеру Сан, що, потрапивши в неласку, лежала на кавовому столику посеред купи полароїдних фотознімків. На всіх знімках проступило точнісінько те саме зображення. Мек сиділа перед ними на підлозі, дивлячись по відику взятий на прокат фільм. Кевін не був певен, що то була застрічка, але, судячи з натовпу людей, що голосували і метушилися, він припускав, що то якісь жахи. Мек їх просто обожнювала. Батьки вважали це проявом поганого смаку. Містер Делеван, зокрема, часто обурювався, називаючи їх дешевим непотребом, але сьогодні ніхто і слова не сказав. Кевін гадав, що вони просто вдячні, що Мек нарешті припинила скаржитися на забитий живіт і розмірковувати в голос, які ж саме симптоми розірваної селезінки. «Ось де вони», – промовила місіс Делеван. «Я знайшла їх з другої спроби на дні моєї сумочки». Вона простягнула папери, розрахункову квитанцію з Джісі Пенні та чек Mastercard своєму чоловікові. «От коли треба, ніколи не можу знайти нічого з першої спроби. Напевно, ніхто не може. Це наче якийсь закон природи». Вона глипнула на чоловіка та сина, взявшись у боки. «У вас такий вигляд, наче хтось з сімейного котика зачавив». «У нас немає кота» відказав Кевін. Ну, ви мене зрозуміли. Шкода, звісно, але з тим якось дамо собі раду. У пеніс її охоче обміняють». «Щодо цього я не певен», – мовив Джон Делеван. Він підняв камеру, роздивившись її з відразою, майже глузливо, по тому знову відклавши. «Коли вона вдарилася об підлогу, то надщербилася. Бачиш?» Місіс Делеван зиркнула краєм ока. Що ж, якщо не захочуть у пені, то я переконана, що це зробить компанія Polaroid. Я про те, що є очевидним, справа тут зовсім не в її патінні. Перший знімок був такий самий, як і всі інші. А Кевін зробив його перш ніж Мек звалила камеру зі столу. Я не хотіла, сказала Мек, не обертаючись. На екрані крихітна постать, зловісна лялька на ім'я Чакі, якщо Кевін правильно її розпізнав. Нас доганяла маленького хлопчика і був одягнутий у синій комбінезон і розмахував ножем. «Знаю, Люба, як твій живіт». «Болить», – відказала Мек. «Трішки морозива, втамує біль. Ще залишилося». «Так, думаю, що так». Мек обдарувала матір своєю переможною посмішкою. «Можеш принести мені трохи?» «В жодному разі», – люб'язно відповіла місіс Делеван. і сама візьми. І що ти таке жахливе дивишся?» «Дитяча гра!» – пояснила Мек. «Тут про ляльку Чакі, що оживає. Чудово!» Місіс Делеван зморщила ніс. «Ляльки не оживають, Мек!» – озвався батько. Він промовив це якось байдуже, ніби знаючи наперед, що то марна справа переконувати дочку. «А Чакі ожив!» – сказала Мек. «У фільмах будь-що може трапитися!» Вона скористалася дистанційкою. Фільм на екрані завмер та пішла по морозиво. «Чого їй так кортить дивитися цю гідоту?» – майже жалібно запитав містер Делеван у своєї дружини. «Гадки не маю, любий!» Однією рукою Кевін підняв камеру, другою взявши декілька проявлених фото, загалом вони зробили їх майже дюжино. «Щось я не певен, що хочу відшкодування», – промовив він. Його батько вирічився на нього. «Що? Господи Ісусе!» «Ну, почав виправдовуватися Кевін». «Я лише кажу, що може варто про це подумати. Тобто це ж не звичайний дефект, правда? Якби знімки виходили перетримані, або недопроявлені, або просто чорні – це одна річ. Але як може бути щось подібне? Те саме зображення раз по раз. Ось погляньте. І тут вулиця зображена, а ми ж їх усі в будинку робили». «Просто якийсь розіграш», – відповів йому батько. «Мусить бути». «Треба негайно обміняти цю кляту штукенцію та забути про неї!» «Не думаю, що це розіграш», – сказав Кевін. «По-перше, якось це занадто хитромудро для розіграшу. Як налаштувати камеру робити той самий знімок знов і знов? Плюс психологія якась неправильна». «Психологія, кажеш», – мовив містер Делеван, пустивши очі під лоба та поглянувши на дружину. Так, психологія?» – твердо відповів Кевін. «Коли хтось підлаштовує сигарету, щоб та вибухнула, чи дає тобі перцеву гумку, то швендіє десь поблизу, щоб побачити все на власні очі, хіба ні? Тому якщо це не якісь ваші з мамою жарти...» «З твого батька кепський жартівник, любий!» – промовила місіс Делеван, м'яко констатуючи очевидне. Містер Делеван дивився на Кевіна, міцно стиснувши губи. Це був той погляд, що завжди з'являвся на його обличчі, коли він спостерігав, як син поволі рухається до тієї частини бейсбольного поля, де завжди почувається, як удома. Ліве поле. Дальнє ліве поле. Була в Кевіна якась неусвідомлена інтуїтивна риса, що завжди спантеличувала та бентежила його. Він не знав, звідки вона йому дісталася, та був певен, що то не від його сім'ї. Кевін зітхнув і знову поглянув на камеру. Шматочок чорного пластику надчірбився в лівій частині корпуса, а ще була тріщина не товстіша за людську волосину, від центру й донизу на об'єктиві видошукача. Тріщина була настільки тоненькою, що цілком зникала, якщо підняти камеру в рівні з оком, намагаючись зробити знімок, якого ніколи не вийде. Те, що таки вийде, лежало на кавовому столику, а ще близько дюжини прикладів у їдальні. Те, що виходило, було чимось схожим на втікача з місцевого притулку для тварин. Гаразд. Ну і що ж у біса ти будеш із нею робити? запитав він. Це я до того, Кевіне, що треба все добре обміркувати, яка користь із камери, що раз по раз робить той самий знімок. Проте Кевін міркував не про практичну користь. Насправді він зовсім не думав він відчував і пригадував. Умить, коли він натиснув спуск затвора, одна чітка думка – «Вона моя!» заповнила його розум настільки, наскільки миттєво білий спалах освітив його очі. Ця думка, довершена і водночас непояснена, супроводжувалася потужною сумішю емоцій, котрі Кевін і досі не міг до пуття розпізнати. Проте він гадав, що страх та хвилювання переважали. Та й до того ж, його батько завжди волів дивитися на речі виважено. Йому ніколи не збагнути Кевінової інтуїції чи зацікавленості Мек ляльками-убивцями на ім'я Чакі. Мек повернулася із величезним тарелем, повним морозива, та знову вімкнула фільм. Цього разу хтось намагався підсмажити Чакі паяльником, та це не завадило йому і далі вимахувати ножем. «Ви двоє ще й досі сперечаєтесь. У нас дискусія». Відказав містер Делеван, його губи були стиснуті ще дужче, ніж завше. Ага, звісно, мовила мек, сідаючись на долівку та схрещуючи ноги. Ти так завжди кажеш. Мек. люб'язно звернувся до сестри Кевін. Що? Якщо трощитимеш стільки морозива, зважаючи на розірвану селезінку, помреш уночі жахливою смертю. Звісно, може, твоя селезінка і не розірвана, та все ж таки. Мек показала йому язика та повернулася до свого фільму. Містер Делеван дивився на сина зі змішаним виразом любові та роздратування. «Послухай, Кеве, це твоя камера, щодо цього жодних заперечень. Роби з нею, що хочеш, але...» «Тату, тобі ані з не цікаво, чому вона робить той самий знімок?» «Ні», – відповів Джон Делеван. Тут уже Кевін закотив угору очі. Тим часом місіс Делеван спостерігала то за тим, то за тим, наче людина яка щиро насолоджується гарним тенісним матчем. Це, до речі, було недалеким від правди. Вона вже роками спостерігала, як сини чоловік сперечаються, і їй це і досі не набридло. Іноді місіс Делеван переймалася тим, чи Джон і Кевін хоч колись зрозуміють, наскільки вони подібні. «Що ж, я хочу все обміркувати». «Чудово, але май на увазі, я можу заскочити завтра до пені та обміняти її». Якщо, звісно, тихо захочеш, і вони погодяться обміняти пошкоджену одиницю товару. Хочеш її залишити, хай буде так. Я вмиваю руки. Він при обтрусив долоні на підтвердження сказаного. «Припускаю, що моя думка нікому не цікава», – промовила Мек. «Ну, все правильно», – відказав Кевін. «Ну, звісно, цікава, Мек», – озвалася місіс Делеван. «Я думаю, що камера надприродна», – проказала дівчинка. Вона злизала морозиво з ложки. Гадаю, що то маніфестація, цілковита маячня, відразу відповів містер Делеван. Ні, не маячня, заперечила Мек. Так уже виходить, що це єдине можливе пояснення. Ти так не думаєш лише тому, що не віриш у такі речі. Тато, якщо б до тебе колись підлетів привид, то ти б його й не помітив. Що думаєш, Кеве? Якусь мить Кевін не міг відповісти. Відчуття було таке, наче ще одна лампочка спалахнула. Цього разу десь у нього в голові, а не в кімнаті. «Кеве! Земля викликає Кевіна!» «Думаю, щось у цьому є, курдуплю», – повільно мовив він. «О, боже, милий! Джон Делеван підвівся. Це просто помста Фредді та Джейсона. Моя дитина гадає, що її подарунок на день народження переслідуваний привидами. Я йду спати. Але перед тим на останок хочу сказати ще дещо». Камера, що робить знімки тієї самої речі раз по раз, особливо чогось настільки звичного, як на цих зображеннях нудотна маніфестація надприродного. Усе ж таки, проказав Кевін. Він тримав фото в руках як карти, наче й не певний, чи грати йому цю партію. Думаю, нам час уже всі мити спати, бадьоро промовила місіс Делаван. Мак, якщо ти вже вирішила завершити перегляд цього кінематографічного шедевру, ти можеш зробити це вранці. Але вже майже кінець, заскиглила Мак. Я піднімуся разом із нею, мамо, сказав Кевін, і за 15 хвилин, коли зі зловісним чеки було покінчено, принаймні до виходу з цикло, він так і зробив. Та тієї ночі сон не одразу прийшов до Кевіна. Він довго пролежав у кімнаті, дослухаючись до звуку пізньолітнього вітру та шародіння листя на дворі. Які пошепки говорили одне з одним, розмірковуючи про те, що могло змусити камеру робити той самий знімок знову і знову. І що б це могло значити? Кевін лише почав поринати в сон, коли усвідомив, що вже вирішив. «Він залишить камеру, полароїд сан, принаймні ще на трішки». «Вона моя». Знову спало йому на думку. «Він перевернувся на бік?» Заплющив очі і вже за 40 секунд міцно спав. Розділ другий. Посред клацання і цокання, які здавалося лунали від щонайменше 50 тисяч годинників, Реджинальд Батя Меріл ані з на них не зважаючи посвітив пучком променів із гаджета, навіть тончого за лікарський офтальмоскоп у Кевіновий Polaroid 660, поки хлопець стояв поряд. Батині окуляри, які для роботи зблизька йому були непотрібні, наразі підпирали його лису Макітру. «Ага», – пробурмотів він, вимкнувши світло. «Отже, ви знаєте, що з ним не так?» – запитав Кевін. «М'я», – відповів батя Меріл, різким порухом закривши тепер уже порожній відсік для плівки. «Гадки маю. І до того, як Кевін устиг бодай щось сказати, годинники почали вибивати четверту. І на якусь мить подальша розмова здалася абсурдною. «Я хочу все обміркувати», – сказав він батькові того ж вечора, як йому виповнилося п'ятнадцять. Тепер уже три дні по тому та заява ошелешила їх обох. У дитинстві він узяв собі за звичку не замислюватися над природою речей. Тож містер Делеван у глибині душі сподівався, що Кевін ніколи не стане думати про якісь такі речі. Обоє вони, як це нерідко буває, з батьками та синами, були переконані, що їхня поведінка і різні способи мислення – ніколи не зміняться, а їхні стосунки таким чином закріпляться назавжди. І дитинство триватиме нескінченно. Я хочу все обміркувати. Безкрай всесвіт можливих змін таївся в цій заяві. Ба більше, як людська істота, що всі попередні роки свого життя ухвалювала більшість рішень, керуючись радше інстинктами, аніж логічними висновками, а він був із тих щасливців, чиї інстинкти майже повсякчас підказували йому правильні рішення. Тобто з тих, хто збиває розсудливих людей із пантелику. Кевін був здивований і заінтригований відкриттям, що опинився на рогах дилеми. Ріг номер перший. Йому хотілося мати камеру Polaroid, він нарешті її отримав на свій день народження, але чорт забирай, він бо хотів справну камеру Polaroid. Ріг номер другий. Його надзвичайно заінтригувало, як Мек завела мову про надприродне. Від його молодшої сестри замилю віяло чудернацтвом, проте вона аж ніяк не була дурненькою. Та й Кевіновій не здалося, що вона сказала про це якось байдуже чи бездумно. Його батько, котрий радше походив із племені розсудливих, аніж інстинктових, звісно поглузував, але Кевін зрозумів, що не може вчинити так само, принаймні поки що. Те слово, те чарівливе, екзотичне слово. Вона обернулася на постамент, довкола якого блукав його розум. «Я думаю, що то маніфестація». Кевін був зачудований, навіть трохи зажурений, що то лише Мек вистачило розуму чи відваги висловити те, що спало на думку їм усім, зважаючи на те, якими дивними були знімки, що робив Сан. Та правду кажучи, у тому і не було нічого дивного. «Побожною сім'єю вони не були». Церкву відвідували лише кожного третього різдва, коли приїздила тітка Гільда, щоб разом із ними відсвяткувати. Щодо решти родичів, то за винятком нечастих весіль чи похоронів, то було і усе. Якщо хтось із них і вірив у прихований від ока світ, то була Меган, якій спокою не давали воскреслі трупи, живі ляльки та автівки, що оживали і збивали тих, кого не вподобали. Жоден із батьків не мав зацікавлення химерним. У ранішніх гороскопів у газетах ніхто з них не читав. Вони б ні за що не сплутали комету чи падучу зорю з посланням Всемогутнього. Коли якась парочка і могла б розгледіти лик Ісуса в рештках енчелади, то Джон і Мері Делевани побачили б лише пересмажену енчеладу. Тож не дивно, що Кевін, котрий навіть гадки не мав, що в кратерах місяця можна розгледіти фігури і обличчя, Бо ж ані мама, ані тато не гралися з ним у чоловічка на місяці. Так само не міг навіть припустити можливість надприродної маніфестації в камері, що знімала те саме зображення знову і знову, чи то в приміщенні, чи на дворі, чи навіть у стінній шафі його спальні, допоки цю думку не озвучила його сестра, що якось надсилала фанатського листа Джейсонові та отримала у відповідь глянцевий фотознімок з автографом. Того самого хлопця в закривавленій хокейній масці. Коли на таку можливість усе ж таки було вказано, не думати про неї стало складно. Як-то кажуть, спробуй на не думати наступні 30 секунд про блакитно-окого полярного ведмедя. Зробити це надзвичайно важко. Тож він провів два дні блукаючи довкола того постаменту у своїх думках, силкуючись прочитати ієрогліфи, яких там заради Бога і не було навіть, намагаючись вирішити, чого ж він прагнув душі. Справної камери чи стати свідком маніфестації? Або, інакше кажучи, чи хотілося йому яскравих сонячних спалахів камери сан, чи все ж таки розгледіти чоловічків на місяці. Наприкінці другого дня, навіть для 15-річних, котрим без сумнівів судилося бути в племені розсудливих, дилема не триває довше, ніж тиждень. Він усе ж таки обрав чоловічків на місяці. Вартувало принаймні спробувати. Він це вирішив у класі під час сьомого уроку. І коли пролунав дзвоник, одночасно знаменуючи закінчення уроку та навчального дня, попрямував до вчителя, якого поважав найбільше, містера Бейкера, і спитав, чи не знає той когось, хто ремонтує фотокамери. «Але не хтось пересічний із фотомайстерні», – намагався пояснити Кевін. «Радше хтось, ну, знаєте, тямовитий». «Мудрагель діапазонів» запитав містер Бейкер. Його одвічна звичка говорити чудернацькі слова була однією з причин, чому Кевін так шанував його. Ці його фрази були просто крутяцькими. «Знавець затворів, діафрагмовий алхімік, може...» «Хтось, хто чимало в житті бачив», – ухильно відказав Кевін. «Батя Меріл», – промовив містер Бейкер. Хто? Він власник поріум Галоріум. О, того місця!» Еге ага ж», – відповів містер Бейкер, посміхаючись, «того місця. Це, звісно, якщо ти шукаєш щось на кшталт майстра-самоука. Гадаю, що це саме те, що треба. У нього там чого тільки нема», – сказав містер Бейкер, і Кевін не міг не погодитися. Хоч Кевін на всправшки ніколи там у середині не був, він проминав Емпоріум-Галоріум п'ять, десять, а може навіть п'ятнадцять разів на тиждень. У містечку завбільшки з касл Рок. Доводиться проминати безліч разів усе, і, на скромну думку Кевіна, то було навдивовижу нудно, заглядаючи у вітрину. Здавалося, уся крамниця була вщерць наповнена різноманітними штукенціями, здебільшого механічними, утім його мати зневажливо називала те місце лавкою лахмітника, а батько казав, що містер Меріл надбав статок, ошукуючи літніх відпочивальників, тому Кевін ніколи туди не заходив. Якби то тільки була лавка лахмітника, він, може, й зайшов би, справді точно зайшов би. Але робити те саме, що й відпочивальники, або купувати щось там, де цих літніх людей ошукали, було немислимо. Це було рівнозначним тому, щоби вирушати в школу в блузці та спідниці. Відпочивальники могли чинити, як їм заманеться, що ті й робили усі вони були шалені, та й манера поведінки в них була такою ж. Існувати поруч із ними гаразд, але плутатися з ними ні. Ні, ще раз, ні, сер. Чого тільки нема, повторив містер Бейкер, і більшість із того, що має, він зладнав власну руч. Він думає, що той його образ простокуватого філософа, окуляри на лобі, мудрувата мова, усе те здатне заморочити людей. З тих, хто з ним знається, усі йому підігрують. Сумніваюся, що, хоч хтось. Насмілився би присікатися до нього. «Чому? Що ви маєте на увазі?» Містер Бейкер знизав плечима. Чудернацька посмішка з'явилася на його вустах. «Батя, тобто містер Меріл, доклав рук багато до чого в цьому місці. Ти не повіриш, Кевіне?» Кевінові було байдуже, куди і до чого саме докладав своїх рук містер Меріл. У нього було лише одне важливе запитання оскільки відпочивальники вже роз'їхалися, і він, Либонь, міг би прокрастися в Emporium Галоріум, непоміченим завтра в день, якщо скористається правилом, яке дозволяло всім учням, окрім першачків, пропускати останній урок двічі на місяць. «Мені звертатися до нього батя чи містер Меріл?» Містер Бейкер урочисто відповів. «Гадаю, він прибив би кожного молодшого від шістдесяти, хто б насмілився звернутися до нього батя?» Тієї миті Кевінові чомусь здалося, що містер Бейкер не жартує. «То ви і справді не знаєте», – промовив Кевін, коли цокотіння годинників стало стихати. Сталося це зовсім не як у кіно, де всі вони розпочинають цокотіти та стихають враз. Ці годинники були справжнісінькі, та і він гадав, що більшість із них, як і решта причандалля в Emporium Gallorium, не стільки навіть справно йде, скільки лежить там без діла». Розпочали вони згідно з його власним кварцевим «Сейко» о 3.58. Їхнє звучання почало поволі набирати темпу і гучності, мов стара вантажівка, що, перелаштовуючись на другу передачу, втомлено торохкотить і здригається. Була мить, може, 4 секунди, коли всі вони, здавалося, таки почали цокотіти, дзвеніти, брязкати та дзеленчати. куючи в одно раз, мов зозуля, тім 4 секунди – то і уся асинхронність, яку вони могли із себе вичавити. Та й не те, щоб вони почали вщухати. Вони радше стихали, наче вода, що врешті згоджується дзюрчати донизу майже запрудженим водостоком. Кевін і гадки не мав, чого почувався таким розчарованим. Чи очікував він іншого? Що батя Меріл, якого містер Бейкер змалював як простакуватого філософа та майстра-самоука, витягне якусь із пружин зі словами Ось вона. Ця паскуда винна в тому, що той пес з'являється завжди, коли ти тиснеш на спускову кнопку затвора. Це собакопружина на зразок тих, які є в іграшкових песиках, що діти їх заводять, а вони собі ходять, трохи дзявкаючи. Якийсь дотепник на конвейерній лінії Polaroid Sun 660 вмонтовує такі собакопружини в кляті фотокамери. Чи очікував він чогось такого? Ні. Але він очікував бодай ну чогось. Не маю ні найменшого уявлення, бадьоро повторив батя. Він потягнувся назад, видобувши кукурузку як у дугласа Макартура із держака у формі кріселка, і почав набивати в люльку тютюн із кисета, зробленого зі шкірозамінника, на якому було вибито слова Поганське зілля. Розумієш, таку крихітку навіть не вдасться розібрати. Не вдасться? Ні. Відказав батя. Він щебетав так бадьоро, мов птах. Батя зробив паузу, щоб підчепити великим пальцем край дроту між неоправленими лінзами власних окулярів і смикнув за нього. Окуляри зісковзнули з його лисої макітрою на своє місце, прикривши червоні плями обабіч носа. Старіші ще можна було розібрати!» Провадив він далі, дістаючи сірника «Даймонд» із блакитним кінчиком. Зі свого жилета, певна річ, він був одягнутий у жилет і притискаючи товстий жовтий ніготь правиці до голівки сірника. Так, то був чоловік, що міг за виграшки ошукати відпочивальників навіть однією вільною рукою. Звісно, якщо це була б саме та рука, якою він спершу виловлював, а потім і запалював свої сірники. Кевін навіть у свої 15 це виразно бачив. Батя Меріл мав стиль. «Це я про Polaroid Land. Коли-небудь бачив одну з цих красунь?» «Ні», – відповів Кевін. Батя тернувши запалив сірника з першої ж спроби, хоч інакше просто не могло й бути, та приклав його до кукурузки. Кожне його слово супроводжували димові сигнали, гарненькі на вигляд і страшенно смердючі на запах. «Отожбо», – проказав він. Вони були схожі на ті старомодні камери, що їх іще люд, як-от Меттью Бреді, використовував до початку сторіччя. Ну або, в усякому разі, до того, поки Кодак не представив свою першу бокс-камеру Брауні. Власне кажучи, я це до того. Кевін швидко зрозумів, що то був улюблений вираз баті Меріла. Він його використовував, як-от деякі дітлахи в школі полюбляли вживати, ну, знаєш... Для означення, виокремлення та підсилення сказаного. Ну і принагідно, як паузи, щоб зібрати докупи думки. Що вони причепурили їх трохи, вбрали бічні панелі у хром та натуральну шкіру. Але така камера все одно мала старомодний вигляд, як ті камери, якими робили дагеротипи. Коли відкрити одну із старих полароїд ленд то вистромлялася шийка акордеон, Оскільки лінзам потрібно було десь із півфута, може навіть дюймів з дев'ять, щоб сфокусувати зображення. Ті камери виглядали до біса старомодно, порівняно з кодаками, що виходили наприкінці сорокових та п'ятдесятих, а з іншого боку ще й нагадували старезні да геротипні камери. Вони робили лише чорно-білі знімки. «А он вона як», – зацікавлено проказав Кевін. Йо, атож, промовив батя, ще бачучи, мов гаївка. Його блакитні очі дивилися на кевіна крізь дим із люльки, яка курила мов паруючий баняк з поза неоправлених окулярів. Це був погляд, що свідчив або про гарний настрій, або про жадобу. Власне кажучи, я це до того, що люди насміхалися з тих камер на кшталт того, як вони насміхалися з фольксвагенів жуків, коли ті лише з'явилися але вони все одно купували ті «Полароїди», так само, як і «Фольксвагени». А все тому, що «Жуки» економно використовували пальне і не знацінювалися так часто, як американське авто. А «Полароїди» робили одну штуку, на яку ані «Кодаки», ані «Нікони», ані «Мінолти», ані «Лейки» були нездатні. «Робили миттєві знімки», – батя всміхнувся. «Ну, не зовсім. Власне кажучи, це я до того, що робиш свого знімка» а потім смикаєш за краєчок і дістаєш його. Не було там мотора, камера не чавкала, як теперішні полароїди. Отже, цей звук так і можна було описати. Виявляється, треба було лише знайти батю Меріла, який би це для вас зробив. Виявляється, камери полароїд чавкали, коли випльовували кінцевий продукт. Ну, а потім треба було засікти час, проказав батя. Час? Йо, я тож, вдоволено відповів батя, життєрадісний, мов пташеня, що отримало обіцяного хробачка. Це я до того, що в ту пору в них не було всіх цих автоматизованих прибамбасів. Смикаєш і дістаєш смужку, яку кладеш на стіл або що, і засікаєш рівно 60 секунд на своєму годиннику. Мало б бути 60, принаймні десь так. Якщо менше, маєш недопроявлений знімок, більше і маєш перетриманий. «Ого!» – шанобливо промовив Кевін. І шанота була непідробленою, щоб, мовляв, присмішками змусити старого повернутися до суті розмови, яка вже точно була не про купу давно віджилих своє камер, що колись були дивовижою, а про його власну камеру – бісову, норовливу Сан-660, що вмостилася на робочому столі баті, де праворуч від неї лежали нутрощі старого семиденного годинника а ліворуч щось підозріло схоже на ділда. Повага була непідробленою, і батя це знав, і йому на думку спало, чого точно не спало б на думку Кевінові, яким насправді скоро був той славетний білий бог передова технологія. Років десять думалося йому, і сам вислів уже застаріє. Із захопленого виразу обличчя хлопчика могло здатися, що він слухає про щось настільки ж антикварне, як-от дерев'яні зубні протези Джорджа Вашингтона, аніж про камеру, котру лише років 35 тому вважали останньою новинкою. Але певна річ цей хлопчина перебував у неторкнутій порожнечі 35 років тому. Був собі часточкою жінки, яка ще не встигла зустріти чоловіка, який би став її другою половиною. «Власне кажучи, це я до того». «Що то була звичайнісінька темна кімната між знімком і його проявленням», – продовжив батя. Його знову охопило щире зацікавлення темою. Думки про те, хто ж батько малого і чого цей малий міг би бути вартий для нього, і про ті дивацтва, що виробляла камера малого, не йшли йому з голови. І от за хвилину доводилося віддирати покриття зі знімка. І це треба було робити обачно, тому що покриття було у в'язкому слизові. «Як от желе, і якщо шкіра в тебе хоч трішки чутлива, то можна було добряче обпектися». «Крутяк!» – проказав Кевін. Із широко розплющеними очима він був схожий тепер на хлопчину, що вперше почув про існування двомісних нужників, які для баті та всіх його колег дитячих років майже всі вони були колегами. Раніше він мав декількох друзів ще з дитячих літ у Каслроку. Певно, ще тоді, готуючись завчасно до майбутньої роботи, з ошукування відпочивальників. І решта дітлахів якось це відчувала, наче невиразний запах скунца. Були звичною річчю, коли в гарячу пору літа треба було завершити чим скоріш свої справи, оскільки одна з ос, що завжди кружляли десь там між манною та двома дірками, які й були тими небесами, з яких та манна сипалася донизу, могла будь-якої миті встромити жало в одну із твоїх тендітних малих, Хлопчачих щічок. Так само швидко пораючись і глибокої зими, тому що згадані тендітні малі хлопчачі щічки цілком, ймовірно, могли замерзнути, якщо чогось не робити. «Що ж», – думав собі батя, – ось тобі і маєш камеру майбутнього. 35 років, і для цього малого вона настільки цікава, наскільки цікавим може бути задвірковий сральник. «Негатив залишався на покритті», – сказав батя. Ну а позитив був чорнобілим, та то були й чудові чорне з білим. Знімок був настільки ж чітким та ясним, якого можна було лише бажати навіть нині. Була ще така рожевувата штукенція, завбільшки десь зі шкільну гумку. Наскільки пригадую, з неї видушувався якийсь хімікат, що пахнув наче ефір. Його треба було чимшвидше швидше розтерти по знімкові, бо інакше він згорнувся би, як рулон туалетного паперу. Кевін гучно розреготався, вдоволений цікавими подробицями зі світу старожитностей. Батя зробив чималу паузу, щоб знову розкурити люльку. Зробивши це, він провадив далі. Ніхто, крім Люду з Полароїда, насправді не розумів, як працює така камера. Та вона все ж таки була механічною, її можна було розібрати. Він трохи зневажливо зиркнув на Кевіна. І коли така камера псувалася, це те, що й було потрібно. Паруб'яга приходив до тебе з нею і казав, що вона зовсім не працює, і скиглив, що коли доведеться відправляти її до Полароїда, щоб полагодили, то ремонт, певно, триватиме місяці. Тож чи не зможу я поглянути на неї? Що ж, казав я в такій миті, певно, нічого з цим не зроблю. Це я до того, що ніхто до статуї і не знає нічого про ці камери, крім люду з Полароїда. А вони ж бо близько, та я можу глянути. Я здогадувався, що то найпевніше лише кепсько прикручений гвинт у затворній коробці, чи, може, засмічена пружина, чи з біса малеча замастила арахісовим маслом відсік для плівки. Одне його жваве пташине око швидко і пустотливо примружилося до Кевіна. Можна було би подумати, міркував собі хлопець, якби не знати, що батя ошукує відпочивальників, що то лише витвір хворобливої уяви, або й взагалі нічого не помітити. «Власне кажучи, це я до того, що ситуація складалася якнайліпше, мовив батя. «Якщо ти міг полагодити її, то був просто схибленим чарівником. Якось синку я поклав до кишені 8 доларів 50 центів, діставши декілька дрібних шматочків картопляних чипсів поміж спусковою кнопкою і пружиною затвора. І жінка, що ту камеру принесла, чмокнула мене в губи, прямісінько в губи». Кевін спостеріг, як очі в баті, знову миттєво заплющилися по той бік напівпрозорої завіси блакитного диму. Ну і, звичайно ж, якщо то було щось таке, чого не вдавалося полагодити, вони не ображалися, тому що, власне кажучи, не сподівалися, що ти таки зможеш його відремонтувати. Ти був лише останнім засобом перед тим, як, запаковуючи камеру в коробку, напихати довкола неї газет, щоб вона не зламалася ще на пошті і відправити її в Скенектаді. Але ж ця камера. Він промовив це тим ритуально-відразливим голосом, котрим користуються всі простакуваті філософи, чи то катаючись у діжці вулицями античних Афін, чи як от зараз стоячи в містечковій крамниці лахмітника, щоб висловити своє бачення всесвітньої ентропії, не збочуючи на манівці, щоб назвати речі своїми іменами. Їх синку ніхто докупи не складав. Її просто вилили. Я, може, і зміг би зняти лінзи, і коли хочеш, то такі зніму. І вже глянув на плівку тримач, хоч і знав, що нічого там не знайду. Принаймні, я це визнаю. І таки не знайшов. На тому і усе. Можу хіба що взяти молотка і ним підрихтувати. Власне кажучи, це я до того, що зламати можу, але полагодити. Він розвів руками... Клубах у нового диму. Ніяк. Що ж, тоді, гадаю, мені доведеться... Так і її повернути хотів було сказати Кевін. Та батя втрутився. Хай там що, я думаю, що ти і сам усе знав. Я це до того, що ти хлопчина тямущий, певно ж бачиш, коли щось не так. Не думаю, що ти приніс камеру, щоб її лагодити. Гадаю, хай би ти й думав, що з нею щось не так, та людині, напевно, не під силу того виправити. А надто з викруткою в руках. «Думаю, ти прийшов запитати, чи не знаю я, що з нею коїться». «Знаєте?» – запитав Кевін. Він аж напружився. «Може і так», – спокійно проказав батя. Він схилився над кубкою знімків. Їх тепер уже було двадцять вісім, враховуючи ті, що зробив Кевін, аби продемонструвати дивну поведінку камери. І ті, які зробив батя, щоб пересвідчитися в тому, що щось не так. «Вони впорядковані». «Не зовсім, але майже це важливо». «Думаю, так», – відказав батя. «Усі вони трішки відрізняються, хіба ні?» «Угу», – промовив Кевін. «Я можу помітити різницю в деяких, але...» «Який з них перший, знаєш?» «Я, певно, і сам міг би це з'ясувати, але час – це гроші, синку». «Це легко», – сказав Кевін, потягнувшись по один зі снімків у невеличкій невпорядкованій купці. «Бачите таку склисту повелоку?» Він показав на маленьку коричневу пляму на білому краєчку знімка. «Здоров!» На цятку глазурі батя ледь зиркнув. Він пильно вдивлявся у фото і за якусь мить відчинив шухляду свого столу. Всередині були безладно розкидані інструменти. В одному кутку відокремлено лежав якийсь предмет, загорнутий у клапоть оксамиту. Батя витягнув його, відгорнув тканину і дістав велику лупу, з перемиркачем на ручці. Він схилився над полароїдом та клацнув перемикача. Яскраве коло світла опустилося на поверхню знімка. «Дивовижно!» вигукнув Кевін. «Здоров!» повторив батя. Кевін бачив, що для баті все навколо перестало існувати. Той прискіпливо досліджував знімок. Якби хтось сторонній поглянув на фото і гадки не маючи про чудернецькі обставини на його походження, то навряд чи зрозумів би, Чому йому приділяють стільки уваги? Як і більшість знімків, зроблених доброю камерою на якісну плівку і достатньо тямущим фотографом, що не забув прибрати пальця з лінц, цей був чітким, зрозумілим та, як і більшість полароїдів, навдивовижу, непоказним. Це був знімок, на якому запросто можна було назвати кожен предмет, але зображення було таке ж плоске, як і поверхня фото. Композицію було дібрано не дуже вдало, але Ганч був зовсім не в композиції. Невиразна пласкість узагалі навряд чи могла би бути вадою, як і будь-який день звичайного життя не можна було назвати неправильним лише тому, що протягом нього не сталося нічого вартого уваги, хай навіть пересічного кіно по І Як у багатьох полароїдах, речі на знімку наче там і були, як-от порожній стілець на Ганку – чи не зайнята дитяча гойдалка на задвірку, чи порожнє авто, що примостилося біля звичайного тротуару. І навіть жодна шина не спущена, щоб надати знімку бодай якоїсь цікавості чи винятковості. Незвичному фото було відчуття, що щось у ньому не таке. Кевін пригадував той неспокій, який відчув, скликаючи всіх зібратися для знімка, що він сам мав зробити. Ті крижані дрижаки, що напали на нього, поки сліпучий зблиск фотоспалаху, ще не встиг розсіятися. Як він подумав? Це моє. Саме це й було незвичним. І як уже не можеш збайдужити до тих чоловічків, котрих бодай раз угледів на місяці? Так само, розумів він, не можеш збайдужити до певних почуттів. І коли мова йшла про ці знімки, то почуття були кепські. Кевінові спало на думку – не наче вітерець, такий легкий, такий прохолодний, повіває з тих знімків. Уперше за весь час думка про те, що це може бути щось надприродне, що це була частина маніфестації, уже не просто інтригувала його. Уперше Кевін ловив себе на думці, що волів би покинути цю річ, коли б зміг. Моє! Ось що він подумав, коли вперше натиснув пальцем кнопку затвора. Тепер же він почав гадати, чи не трапилося все навпаки. «Воно лякає мене. Те, на що воно здатне?» Це зводило його з розуму, тож Кевін перехилився через плече баті Меріла, ніж порячи понуро очима, мов людина, що загубила діамант у кучугурі піску, рішучи налаштований, що хай там що він побачить, без безупину припускаючи, що мав побачити там щось нове, хоч так і не думав, він достатньо довго вивчав ці знімки, щоб дійти висновку, що розглядів у них кожну цятку» усе одно дивитиметься на зображення, досліджуватиме його, за жодних обставин не дозволяючи собі стерти його з пам'яті. Навіть якби він міг. А насуплений голос усередині наполегливо втовкмачував, що Кевін уже не зможе забути це зображення, можливо, і ніколи. На знімку був зображений великий чорний пес біля білого паркану. Паркану ще недовго було залишатися білим, Хіба якщо хтось у тому пласкому полароїдному світі не пофарбує чи бодай не побілить його. Це здавалося малоймовірним На вигляд паркан був недоглянутим і занедбаним. Вершки деяких дощок понадчерблювалися, Інші розхиталися і похилилися назовні. Пес стояв на доріжці перед парканом, повернутий задніми ногами до глядача. Його хвіст довгий пухнастий обвис. Здавалося, що він обнюхав одну з дощок. Либонь думав Кевін тому, що паркан був, як це називав його батько, листозвалищем, місцем, де безліч псів підіймало задню лапу та лишали по собі загадкові жовтуваті цівки повідомлень перед тим, як рушати далі. На думку Кевіна, пес був безпритульним. Його шерсть була довгою і сплутаною, та ще й усіяною реп'яхами. Одне з вух мало пошарпаний вигляд бойового шраму. Його довга тінь розтягнулася, вилізаючи навіть за межі рамки, порослим бур'янами, плямистим газоном по той бік паркану. Тінь навела Кевіна на думку, що знімок було зроблено невдовзі після світанку або незадовго до заходу сонця. Не маючи уявлення, у якому напрямку стояв фотограф, який ще фотограф, ха, було неможливо сказати точніше, хіба лише те, що він, ну або вона, на кілька градусів відхилився від напряму на схід, чи на захід? У віддаленому лівому кутку знімка було щось подібне до червоного дитячого гумового м'яча. Він був за парканом, позаду одного з тьмяних жмутиків трави, тож сказати, напевно, було важко. На тому і усе. «Обізнаєш щонебудь?» – запитав батя, повільно проводячи лупою туди-сюди понад знімком. «Ось задні лапи пса розбухли до розміру пагорків, порослих диким і зловісним екзотичним підліском. Ось три чи чотири пошарпані дошки стали завбільшки, як старий телефонний стовп. Ось предмет позаду жмутика трави раптом став дитячим м'ячиком. Хоч під лупою баті він виглядав, як добрячий футбольний м'яч. Кевін навіть міг розгледіти зірочки, що оперізували м'яча посередині опуклими гумовими смужечками. Тож лупа баті викрила щось нове. А за кілька митей Кевін і собі побачить щось нове. Уже без неї. Але то буде потім. «Заради Бога», – мовив Кевін. «Звідкиля мені щось знати, містер Меріл?» «Тому що тут повно речей», – терпляче проказав батя. Лупа почала водити далі. Кевін пригадав фільм, який бачив одного разу, де копи вислали за в'язнями-втікачами оснащений прожектором гелікоптер. Пес, тротуар, паркан... Який добре було б пофарбувати, чи може й розібрати. Газон, який не завадило би трішки впорядкувати. З тротуару багато не візьмеш, його навіть усього не видно. А будинок, хоч би фрагмент, не потрапив у кадр. Але я до того, власне кажучи, що ось пес, його ти впізнаєш? Ні. А паркан? Ні. А як щодо червоного гумового м'ячика? Як щодо нього, синко? Ні, але ви так дивитеся, наче я мав би. «Я так дивлюся, бо думаю, що ти міг би», – мовив батя. «І ти ніколи не мав такого м'яча, коли був Пуцвірінком?» «Я щось не пригадую такого, ні. Ти казав, що маєш сестру». «Меган. У неї такого м'яча ніколи не було?» «Та не думаю. Я ніколи особливо не приглядався до іграшок Мек. Вона мала колись болобаунсер, і от прикріплений до нього м'ячик був червоним, але іншого відтінку, темнішого». Звісно. Я знаю, який той м'яч на вигляд, то не такий. А газон часом не ваш? Бож, тобто лишенько ні. Кевін почувався трохи ображеним. Разом із татом вони дбайливо доглядали за газоном довкола будинку. Він був насичено зеленим і залишатиметься таким навіть під опалим листям, щонайменше до середини жовтня. Та ми, до речі, і паркану не маємо. Та якби і мали, подумав він то він не був би схожим на це місиво. Батя забрав пальці з перемикача на лупі і дбайливо загорнув її в оксамитову матерію, потім поклав у шухляду. Він пильно подивився на Кевіна, потім відклав люльку в бік, тож дим більше не заступав його очей, які й надалі пильно дивилися. Власне кажучи, я це до того, чий це міг би бути будинок перед тим, як став вашим, як думаєш? Років десять тому. — Він і десять років тому був нашим, — збентежено відказав Кевін. — Що ж двадцять, тридцять? Це я до того, чи ти впізнаєш свій газон. Виглядає так, наче він трохи вищий. — Наш газон? — хлопець замислився, захитавши головою. — Ні. Наш плаский і трохи похилий. Певно, саме тому в підвалі збирається вода, якщо весна видається волога. — А тож, а тож може бути. А як щодо задвірка? — Там немає ніякої доріжки, — згадав Кевін. А на узбіччі він затнувся. «Ви хочете дізнатися, чи камера не робить знімки минулого?» Вигукнув Кевін, уперше навсправшки перелякавшись. Він ковзнув язиком по піднебінню, відчувши металевий присмак. «Я лише розпитую», – батя потарабанив пальцями біля знімків, і коли заговорив, то здалося, що звертався він більше до себе, аніж до Кевіна. «Знаєш», – промовив він, до біса медні речі можуть часом трапитися з двома приладами». «Не стану казати, що все саме так і насправді. А якщо ні, то у світі багато брехунів і затятих пройдисвітів. Що за прилади?» «Магнітофони та камери-полароїди», – відказав батя, досі промовляючи чи то до знімків, чи до себе, наче й не було ніякого Кевіна в сповненому цоканням годинників запиленому кутку «Емпоріум галоріум». «От, приміром, узяти магнітофони». «Ти хоч уявляєш, скільки людей переконані, що зафіксували на плівку голоси небіжчиків?» «Ні», – відповів Кевін. Він не мав наміру стишувати голосу, але мимоволі так і вийшло. З тієї чи іншої причини здавалося, що і повітря в легенях зовсім не стало. «Я також», – мовив батя, копирсаючись у купі знімків одним пальцем. Він був згрубілим і вузлуватим, та й виглядав так наче був створений для якихось незграбних рухів і дій – штрикати людей, перевірнутися.